Den här podden som heter Skolsverige hittar du på skolsverige.com. På skolsverige.com hittar du också allt extra material som står att finna till den här podden. Som länkar, lite bakgrundsmaterial och annat. På iTunes finns det också möjlighet att lyssna på oss. Då kan man också prenumerera och recensera och göra annat smått och gott. Men nu rullar vi jätten. Hej Jakob! Hur har veckan varit? Hej Karin! Jo, det har varit bra. Jag mm. tänker att det är eh, det är november nu. Vi mm. ska inte fastna för mycket över det, men det är verkligen november nu. Det är väldigt mörkt. Mm. Idag har det aldrig blivit ljust. Har du tänkt på det? Nej, mina elever frågar mig om det idag. De kollade ut genom fönstret under lektionen och skulle ha suttit och arbetat. Varför är det aldrig ljust? Och då tänker jag att det summerar den här tiden på året. Mm. Och samtidigt så tänker jag att så här, det är... Man får skylla sig själv om man bor i det här jävla landet. Man får liksom ta den smällen på något sätt. Ja, vi resonerade i personalrummet igår att november är en helt onödig månad. På alla sätt. <laughs> man måste ha tråkigt för att kunna ha roligt. Precis, och lite med den så fungerar den här podcasten på det sättet. Att vi har korta nyheter. Och sen så har vi våra tema som den här veckan är problem. Ja! För att göra allting lite roligare. Och sen på slutet har vi en elevkrönika som håller måttet. Det gör den. Mm -hmm. eh, absolut. Och idag är det till och med två kronikörer till priset av en. Åh, oh. fantastiskt. Ja, det är bra. Eh, du, jag mm. såg på nyheterna för en vecka sedan, eller något. Eh, det är lite roligt att jag, jag ser faktiskt på nyheterna ganska ofta. Men för någon vecka sedan så var mm. det... Eh, Riksidrottsförbundet som intervjuades för de hade kommit fram till att de man När har gjort en undersökning och kommit fram till att de flesta av våra framgångsrika idrottare är de som eh, har haft ett väldigt aktivt föräldrastöd. Ja, ja det låter rimligt. Det är ja. klart att jag sa, men man blir inte, liksom, inte världsbäst om man inte har föräldrastöd med sig. Jag tänker säga Stefan Holm, att han är farsans tränare ganska länge, som ett exempel. Ja, men absolut. Och det har skjutsats till träningar. Det kräver att man liksom avsätter tid och sitter med och kollar och hejar och sådär. Eh, men, har, men, men då drog man ju den slutsatsen på Riksidrottsförbundet att det här är ju faktiskt ett problem. Eftersom att vi går miste om en väldigt massa olika idrottare. Ja. Nej, men det blir ju lite aktuellt eftersom att man tänker på att... Eh, eh, alltså Riksidrottsförbundet tänker ju då att... Sådana här som Slattan som inte hade några föräldrar som, som, som tog hand om dem. Eh, eller tog, som tog hand om honom. Eh, om, eh, nu råkade ju han hamna i Malmö FF som tog till att liksom på något sätt skola honom. Men hade inte han haft det, då hade vi ju inte haft någon Slattan på något sätt. Och tänk om vi missar en massa Slattans i mm. Sverige. Det är ju inget bra. Beroende på eh. hur pass investerar man är i sport, tänker jag. Det finns ett problem med det. Vi kan få fler guldmedaljer då, och så om vi inte var så jäkla beroende av föräldrarna. Jag förstår. Ja, men om du tänker så här då istället och du får över det till skolan. Ja. Alltså det är ju precis därför vi måste ha en likvärdig skola. Och det är, det är därför det är. den likvärdiga skolan är, inte alltså är ett problem att vi inte har idag. För vi kommer ju att gå miste om nästa... Vi kan ju, vi riskerar ju att gå miste om liksom ett cancervaccin mm. till exempel, för mm. att vi inte råkar leverera en likvärdig skola. Vi, är det? Ja, ja, det? Ja, precis. Alltså, det är en tydlig att flytta över det till skolan, för något någonstans blir det liksom tillbaka till den tiden när det bara var de rika och liksom överklassen som hade råd att skola sina barn, det var bara de som hade någon möjlighet att göra någonting värt. Vilket är att det är något resurslöseri och någonstans tänker att det blir samma här. Det var intressant. Ja, Vilken bra liknelse. Det är klart att vi borde eh, tänka som riksidrottsförbundet. Vi måste lära av riksidrottsförbundet och göra skolan likvärdig. Det var dagens politiska statement. Ja. ja. Det är inte så politiskt. Det är inte bara är bra, är en bra liknelse. Liksom. En bra spaning. <laughs> Okej då. Mm. Du, Okej apropå då. bra spaningar. Jag hittade Lantmäteriet. Det är inte en hemsida jag är på sömn ofta. Men det, det var jag för ett tag sedan. För att jag fick uh -huh. en länk till Lantmäteriet.se de uh -huh. håller på med så här. De vill liksom öppna upp och släppa alla sina kartor och sina tjänster och så. Här. Och då eh, har de gjort det för skolan på ett ganska intressant sätt. De har bestämt sig för att de släpper hela Sverige i Minecraft. I spelet? Ja, precis. Ja, visst, visst. De håller på att bygga en bana eller så här. De håller på att bygga en gäng barnord som är eh, utifrån liksom landsmätariets jävla data från. E, terrängkartan och fjällkartan och allt vad det är för något liksom som innehåller information om vattendrag och sjöar, ortnamn och vägar och mark och skog och sån ut. så att allt det här håller de på och släpper en detaljerad karta av som, Nej. jo visst e, den 18 december så det är typ en månad kvar e, så släpper de den och då är det den är så detaljerad att varje block representerar 8 meter i Sverige <laughs> vilket är liksom miljontals miljon block så vad de gör att de släpper en karta för varje kommun i princip och så kan man gå in och då startar man någon sorts här överflyttningsläge. får du se din kommun och sen kan du åka in och hänga där du vill vara. Men kan jag bygga grejer i min kommun? Ja, ja, ja. du kommer kunna liksom bygga. Om jag förstår det här grejet, Om jag förstår den här grejer med kartor överhuvudtaget. Så kan mm. du ladda ner din kart och göra vad du vill med dig. Visst, visst, visst. Men alla som inte förstår hur Minecraft funkar. Jag, jag älskar Minecraft. och Jag har läst massa med böcker och biografier. om ja. här notch och så. Ja. Även om jag inte är så skitbra på att spela det. För mm. jag är inte bra på att spela några tv-spel för att jag är för gammal. Det är ett spel. Alltså, man leker med Lego fast på datorn. Ja, jag vet. Men jag... det är så svårt. leker med Lego är inte så svårt. Alltså, tänk Nej, tänk jag att någon... älskar att leka med Lego, Jakob. Men mitt problem blir när det blir på datorn. För min hjärna funkar inte så. För att jag är för gammal. Ja, men, men, men det kommer jag alltså, aldrig okay, förstå. Tänk att det är någon idiot som har byggt hela Sverige i Lego. Ja. Och nu kan du ha det hemma hos dig själv. Det är ju en jättebra idé. Jag tänkte Legoland fast hemma hos dig själv i det... Legolandet Sverige. <laughs> Ni kan skicka att köpa direkt in på vårt konto. Varsågod går ja. <laughs> det med Ja. Och det jag tycker det är jättebra. Hur jag tycker inga ser roligt för det det har med, det med gamification att göra och liksom den, den rörelsen på något sätt. Det är ganska mm. coolt att man kan liksom att de där sig ser ut ifrån att vi gör någonting som kidsen kan ta till sig och Precis, och just därför så får Lantmäteriet denna veckas applåd. Grattis, bra jobbat. Bra jobbat, bra jobbat. <laughs> Strålande. Du, ja. jag har läst Expressen också. Jag, Jenny Strömstedt, känner du till, henne? Ja, ja, ja, ja. hon är ganska rolig. Hon har en grej för skolan, är till Jo, men hon gillar skolan på något jädra vänster som man inte förstår. Eller hon gillar, hon är engagerad i det på något sätt. Mm, mm. Men hon skriver kröniker varje lördag i Expressen. Mm. Eh, och nu så har hon skrivit en krönika om 90-talisterna. Eh, och mm. om hur de har slutat... Alltså de skäms inte över att de vill ha beröm, de, tar inte, alltså, de gör inte som chefen säger. Bara för att chefen säger det. Utan de liksom är mycket mer självständiga. Mm. Och viftar liksom inte på svansen. Utan 90-talisterna enligt hennes liknelse då är mer som en katt katt som gör lite som den själv vill och har den lust så kan den liksom göra lite saker åt den. Mm. Men de går också gärna sin egen väg. Mm. Men ändå så är det så att arbetsgivaren kan betala rätt mycket för att få deras arbetskraft. Känner du igen den trenden? Är det det vi utbildar? Är det det, svensk... är det som skolan bakom det tänker du? När jag tänker på dem jag träffar varje dag så tänker jag att det låter rimligt när du säger det. Ja, vi vill, ju, vi vill ju ändå utbilda självständiga individer. Ja, ja, absolut. Och vi vill att de ska tänka själva och kritiskt tänka. För det är fantastiskt. För någonstans, vet den här, eh, vad heter han? Ken Robinson, han har ju liksom en, en eh, prat om hur vi ska sluta utbilda fabriksarbetare. Eller mm, mm, Alltså någonstans mm, känns som att här, skolan är med på det tåget. Vi har slutat utbilda fabriksarbetare. I, någonstans. Eller så, vi är på väg gå det hållet. Men det finns fortfarande en massa chefer som vill ha lydiga Och det... <går>, det går inte jättebra ihop, tänker jag. Nej, men vad heter det? Ja, men jag tycker ändå den här... Ja, men Ken Robinson vi kanske är så att svensk skola gör det Ken Robinson önskar. Jag vet inte. Men, men däremot så kan det vara så att jag gillar ändå på något sätt eh, avslutningen på den här krönikan. När det står så här, men det är häpnadsväckande. Men det häpnadsväckande är inte att arbetsgivarna gör som neutralisterna säger. För hur ska de annars rekrytera talangen som ska rädda deras affärer i framtiden? Det häpnadsväckande är att ingen har ställt samma krav tidigare. Eller som en av Spotifys eftertraktade medarbetare lär ha sagt. Kriget om talangen är över. Talangen vann. Jag fattar inte. Vad medlas med det? <laughs> att, jag menar att, att det är konstigt att vi inte liksom att man har ställt krav på jag kan leverera det här att vi inte har liksom stått upp för oss själva tidigare. inte nej jag gör det på mitt sätt för jag gör det bättre. Mm. Ja, det är men bra. Gör vi det? det är bra för det är det, ja? det som är talangen att man bara, men jag vet att jag, jag vet kan inte det leverera det något mer än det du ser. Ja, men det är så ja, jag, är det, jag är det tycker det är en intressant grej? tanke. Ja, och kanske. men Jag vet inte men jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Om, om jag föreställer mig att tänk dig någon sorts fabriksarbetare. Som, okay, nu jobbar jag i ett samhälle som är så här, byggt runt en fabrik. Men tänkte mm. någon av mig gubbarna stod och jobbade, gjorde tegel liksom i fabriken på något sätt. Bara en dag gick upp och dö. Jag har en idé. Borde inte vi göra det här istället? Mm. Jag tänker att det är inte ha hänt så mycket förut. Nej, och tänk vad bra det är för utveckling. Någon talanger. För jag tycker inte riktigt det handlar om talanger. Jag tycker det handlar om hårt arbete. Absolut. Men det är en annan sak. Du Karin, vi ska ta och gå över till eh, veckans tema. Ja, det ska vi göra. Vi kan se mer problem. Egentligen mm. om man ska vara lite mer detaljerad, tänker jag säga problemskapande mm. beteende. Är du med på det? Mm. Vad tänker du när du hör problemskapande beteende? När vi förväntar oss problem så får vi problem. Det är intressant, det är bra. Det jag faktiskt en fråga er. Eh, Termen problem, problemskapande beteende har jag kommit i kontakt med genom eh, psykologen Bo Helskov, som jag var och lyssnade på häromdagen. Jag har sett att du har varit och lyssnat på honom och helt plötsligt eftersom mm. man har ett ganska udda namn mm. Mm. så är hela Twitter fullt av honom. och Jag vet inte om det var så att hela Twitter var såg honom eller om det var så att helt plötsligt så uppmärksammade jag hans namn för att du skrev Nej, alltså så här, det, eh, han var i min kommun så att det är det är inte absolut i hela Twitter. Men det är många runt omkring som läser Bohällskogs bok eh, Problemskapande beteende. Då. Det är lite därför det är mycket på Twitter, tror jag. Men också för att han är ganska så här, erkänd på det sättet. Så som helst, jag har skrivit mycket anteckningar och fastnat. Jag har hört de förut för några år sedan och jag tog väldigt mycket med mig från det. Det har format mycket av hur jag tänker att jag vill vara i mötet med mina elever. Och det här var för några dagar sedan som jag hörde honom igen. Och jag har att jag är där igen. Så jag tänker att det är intressant att prata om som tema. Och när han menar sig problemskapande beteende, då tänker han de bråkiga eleverna, förstår du? Alltså att elevernas beteende är det som skapar problem, eller vad då? Ja, elever som stör, elever som berättar, ordning och reda, den grejen. Liksom, det är oftast det jag pratar om, eller så, hur vi kan möta eleverna på ett bättre sätt. Mm. Det är den sortens problemskapande beteende. Men jag tänker att det finns mycket i det som också tangerar oss vuxna. Alltså det du säger, så när, man, när man skapar problem så skapar man problem, eller vad du säger. Det tänker jag att det är en grej. Mm. Mm. Eller jag, ja, jag sa att när man, man mm. tänk, förutsätter att de bråka eleverna ska bråka, så kommer de att bråka. Ja, ja men precis, precis. tack. Det är, mycket bättre. <laughs> det är precis så naturligtvis som är en stor del av det. Mm. Så jag tänker att det är liksom hans eh, grej. Det är inte mycket, och jag tänker att vi ska göra det som tema. Mm. Och, och då tänker jag så här, Jag har skrivit rätt mycket om liksom. I, i, i och han är ju tre och en halv timmars och så man tänker, åh herregud jag kommer dö. Och det är efter arbetstid, men det är bra. Mm. Han är väldigt, väldigt bra för att han, det, det går liksom inte att bryta ner. Jag hade varit irriterad om jag bara fått en liten del av det. Mm. Så jag tänker att vi ska ta och prata om det. Ja. Och Mycket av det om han är ganska provocerande på ett sätt som mm. jag tror är, det är ju naturligtvis väldigt genomtänkt man lägger första timmar av det på att provocera igång folk för att sen har folk med sig. för att Man sitter där lite och tänker så här. Mm, senast idag så var jag sur på någon. För att de sprang inomhus. Mm. Jag gör inte det. Men det här är exempel. Mm. Och då tänker man så här. Ah, det här är det är bättre. Man kommer in i en mental inställning av. Mm. Oj jag måste skärpa mig. Jag måste utveckla det här. Det här är något som är viktigt mm. för mig. Det är lite därför tror jag att man sätter det i den kontexten. Ja Men det finns en del i det. tänker jag att prata om överhuvudtaget. Mm. Men jag tänker bara det här. att Eller vi sa ju det att om 32 elever inte gör som man säger, mm. då kan det omöjligtvis vara de 32 elevernas problem. Mm. Ja, men precis. Det är inga alltså. Alltså det, det... Utan det måste ju ligga någonstans i... Mm. Om, ingen, om vi säger att vi ska lämna in läxan den, då? då måste mm. det ha varit brustigt någonstans i någon kommunikation, eller i någon metod, eller i någonting. Det är därför det är så viktigt att utvärdera, tänker jag, vad mm. eleverna mm. faktiskt alltså, förstår av det du kommunicerar om man nu ska prata kommunikationstermer istället för lärandetermer. Mm. Mm -hmm. Mm, mm. Uh, men, men, men det, det, det är ju liksom egentligen, så, jag tror ju egentligen vi pratar alldeles för lite metoder i svensk skola mm. precis, precis det är en bra peng, och jag tänkte jag har valt ut fem stycken liksom, punkterade på något sätt som är såhär, mm. one liners eller liksom, budskap eller så, från den här föreläsningen mm. jag tänker vi går igenom dem en, två, tre, för mm. och så eh, snackar vi mm. om dem det är format, och den första då det är lite det du har varit inne på precis Hans tanke är att problemet uppstår när personalen inte har en aning om vad de ska göra. Då är det ett problem. Mm, mm, och att därför borde vi prata mycket mer om metoder. För att det handlar om att metoden begränsar oss. Att när vi når upp till ett tak, när vi inte längre kan använda en metod som har funkat förut. Då står vi bara, aha, och nu då? Mm. Och det är då vi är överens om att vi har ett problem. Mm. Vad tänker du om den, den definitionen? Är det en eh, rimlig definition av problem? Ja, men på ett sätt är det ju det. Jag vet ju att jag pratade en gång med, när jag var ny lärare med en, med en kurator. Mm. Uh, och så sa hon, beskrev hon sin egen tjänst som att hon hade en verktygslåda där man, liksom när det inte ena fungerar, då har jag ett verktyg och så gör jag det andra. Och så alltså hon beskrev sitt dingo mm. jobb mm -hmm. så. Och så tänkte jag i mitt stilla sinne, för jag var helt nyäxad, att jag hade inga verktyg i vad gör ja. jag om detta händer eller vad gör jag om detta händer från min lärarutbildning. Mm. För vi får inte lära oss om en redskap eller om, om ledarskap på det sättet. Alltså man får inte, metodik är inte en del av lärarutbildningen på det sättet. Nej, inte alls. Och jag menar, vad, vad gör jag om eleverna springer i klassrummet? Mm, mm. Ja, du ska ha ett starkt ledarskap. Ja, och... Och, och, då måste man, och där tänker jag säga att forskning om ledarskap och metodik och så, det behöver inte vara liksom avprofessionaliserat. När killen bor i kan liksom vara så här, okej, okay, men forskning visar, för internationell forskning visar att till sig, sig funkar på folk över 15 år som inte har särskilda behov. <laughs> Okej, okay. jag jobbar med folk under 15 år- och några av dem har de bara särskilda behov. Jag borde ju liksom... Någon borde ha sagt det till mig förut, tänker jag. Ja, någon borde ha sagt det till dig förut. Tänk för många... Kan du inte säga det igen? Tillsägelse funkar för folk- under, över 15 år och som inte har särskilda behov. Och tänk... Så jag har sagt detta... Det här, det, här jag, det här behöver jag höra. Jag säger ju till mina mm. barn- de är under 15 år hela tiden- Säga till mm. dem. Det går ja. skitdåligt. Och, och det är en sån grej jag beror med mig sällan i jag var ganska irriterad över några elever som förstörde en lektion som har varit förstört liksom, förut. Och, så. och jag ser till och det händer ingenting. jag ser till och det är ingenting. Och sist blir jag arg så jag efter lektionen. Och när jag håller på med mina grejer liksom, medan de andra går ut innan vi tar det här snacket då blir jag påminn om det här en gång till. Mm. Och byter helt min plan för hur vi tar det samtalet. Mm. För att det funkar inte. Att liksom... Om man säger till sig så är det inte en effektiv metod. Vad är med effektiv och, och, och... metod då? Det, det där kan vi ta och kommit in på. Eh, hans eh, tankar i... Ja, men vi kommer tillbaka in i det senare. Okay, okay. Vi, vi håller oss ut mm. det eh, Eller så här. Eh, det handlar om, om... Snarare så Man behöver vara medveten om så, eh, vem har kontroll. Alltså, så, vad gör vi för att elever ska bevara kontroll? Vad, vad gör vi för att liksom... På något sätt ta ansvar för, för vår del av maktrelationer som finns mellan oss och våra elever. Att man behöver förstå hur effekt fungerar och affektreglering. Man behöver förstå vad som är liksom krav och kravanpassning och, och sådana grejer. Det är där någonstans som de vettiga metoderna finns. Mm. inom ramen. Och han är ganska noggrann med ett intervju att inte är ensinn, bara bara, Gör så här. Liksom, ha timeout, ha en mobillåda. <laughs> För blir det så jävla Utan liksom någonstans får man istället Tänker att inom de här parametrarna så kan man hitta vettiga metoder. Mm. Men att det är vi som är professionella som får ta det. Mm. Jag. Men det var punkt nummer ett. Punkt nummer två. Mm. Det är lärares arbete att få personer att göra som vi säger. det är för det oss det är fel på när eleverna inte gör som vi säger. Och vad jag tycker är den är jobbig. Det är lite irriterande, eller hur? Man blir lite så här, ah, men, men, men, men jag är inte ansvarig för att det här... Men, men han, säger, han är ganska överens om det du säger. Vi är anställda. Mm. Mer eller mindre för att få folk att göra som vi säger. Mm. Håller du med om den definitionen först och främst? Att, vi är, anställda för att få folk, nej, vi är anställda för att få ungar att lära sig saker. Det betyder ju inte att de ska behöva göra som jag säger. Så länge de lär sig. Nej, men det är för att du ger dem ett fritid i mina men, men, men om du säger till dem att du ska lära dig det här. Ja, då, finns det... då är du anställd för att de ska göra ja. det. Ja, jag har en läroplan som jag är anställd för. Att trycka ner halsen på dem, jo. Mm. Och om de inte gör det då är det. Åh ah. vad skön det, det där är egentligen. Nu kände jag att det var skönt. Mm. För, att vi, vi har, sätt, då? för att så här är det ju att då, då slipper man hela den diskussionen och så kommer man tillbaka mm. till det jag älskar mest av allt mm. hela skolvärlden. Mm. nämligen mm. att vi måste utveckla kollegialt liksom, diskussioner kring vårt, hur mm. våra praktik. Och vi har inte det i svensk skola idag. Att det, gör de inte som jag säger, då är det din förbannade plikt att få dem att göra som du säger. Och då kan mm. vi vara överens om det, så blir det så fruktansvärt mycket enklare att jobba. För då slipper man att sitta på de här klasskonferenserna och klia sig i huvudet och säga dumma elever som inte gör som vi säger. Mm. För, för, för vad man ofta gör är att man förskjuter ansvaret till andra. Man lägger Ej, ansvar ja. på folk som inte är... Alltså de som är sämst benägna att ta på det. Man lägger det på anhöriga, man lägger det på, på, på föräldrar, man lägger det på politiker och på ledningen. Och vi, vi får inte tid för det här. Och Vi lägger det på våra kollegor, vilket skapar... Alltså irritation och frustration. Men också att vi sätter oss själva i en maktlöshet. För att vi, vi blir liksom beroende av att en idiotkollega inte gör sitt jobb. Men har du vi vi, vi skyller på metoder som inte fungerar. Istället för att ta ansvar för att det här är någonting som jag inte gör så bra som jag borde göra. Men du, är inte det så att det krävs ganska mycket... –utveckling av en person att kunna göra det och kunna se det och kunna säga– jo, –men nu är det jag som brister här, vad ska jag göra? Det, ja. det krävs ju väldigt, väldigt stor trygghet och till... Alltså att, att, att man har liksom en, en ledning som faktiskt litar på att man kan komma på en lösning för det här. Att, man kan, att det är okej okay att blotta sig, att det är okej okay att göra fel. Ja. Det är klart att det är så, liksom, alltså lösningen ligger organisatoriskt, inte personligt men man måste förstå att det är hos oss felet ligger, det är något det som är alltså budskapen. Ja, men om, även om det är hos oss felet ligger så kan mm. man inte ha då en chef som står med armarna i kors och säger hur ska du lösa det? Utan en chef som säger okej, okay, vi har ett problem här hur tar vi oss igenom mm. detta tillsammans? Ja, precis, precis. För, alltså, så är det precis för att även om det är vi som anställda för att göra saker så att folk lyder för att få folk att göra som vi vill mm. Så är det ju någonstans skolans, liksom myndighetens uppdrag att göra mm. så. Och då är ju myndigheten som är bärande mm. av det. Det är en grej. En annan grej som är lite relaterad till mm. det är punkt nummer tre. Det är fenomenet dubbelsvek. Känner du till det? Mm. Mm. Det handlar om att elever som redan är utsatta blir mer utsatta av skolan. Eller så av liksom överhuvudtaget. Mm. De som redan har kanske föräldrar som inte liksom är ultimata. De som har mm. sociokulturella faktorer emot sig på något sätt. De blir också svikna av skolan. Eller av systemet. Men jag pratar ofta om det i religionsundervisningen. Om man nu drar det mm. till en annan grej. Om man skulle förbjuda mm. slöja. Det är en sån här diskussion mm. vi har ofta. Då blir det liksom en mm. slags dubbel, mm. dubbelstigma brukar man säga. Då, istället stigmatisering. Mm. Alltså att man, eh, alltså dels så säger mamma, pappa och mamma att du kan inte gå till skolan. Om du tar slöja. Och skolan säger att du får inte komma hit. Om du har, om du inte tar av den. Precis. precis. Det är en bra liknelse, det är, något som är samma sak. Ett konkret exempel som man brukar prata om, eller som han brukar, som han nämner, mm. som ett av de exemplen här, det är eh, kopplat till elever med autism. Mm. det finns forskning från Danmark, det finns ingen svensk forskning men det finns forskning från Danmark där det visar sig hur ofta blir man fasthållen eh, så, i skolan. Mm. Och då visar det sig att eh, alltså, sannolikheten att bli fasthållen, och liksom med våld, eller, fysiskt liksom fasthållen. Mm är 1000 procent högre om man har autism kontra om man går i grundskolan Oj. och det är liksom förenat med livsfara vilket man inte riktigt förstår men liksom metoder och grepp för hur man gör sånt är det skörda liv varje år i Sverige, i Danmark och för att vi har liksom våldsamma metoder mot folk som vi bedömer behöver det fast med, alltså, det är bara ett nedslag av flera för landa fram i att liksom systemet någonstans värderar de svaga lägre. Mm. Och vi har en tendens att vara där även i skolan. Även inom grundskolan och gymnasiet. Så liksom vi är med, med alla elever någonstans. Nej men det är klart att drar... Den jobbiga eleven är ju jobbig av en anledning ofta. Och då ja, om ja. man dessutom då säger att ja, den eleven är jobbig bara. Och så straffas den för sin jobbighet Nej. istället för att man oftast tar reda på. Jag sa senaste dag. Mm. till att de är ju faktiskt, för att det var en psykologilärare här på skolan som hade gjort ett sånt här, ja det heter något, mm. 16 punkters grejsmojs av någon forskare där ja. man hade fått värdera olika saker vad som var viktigast i livet på något sätt mm. och de där värderingarna kunde man ju verkligen, de borde man göra oftare för att om man då sätter mm. sin familj allra lägst alltså det man värderar allra minst mm. det säger ju något det är klart det gör det och det är en väldigt värdefull ingång jag tänker att i, i, ur ett vardagsperspektiv mm. ur ett vardagsperspektiv så tänker jag att det här handlar om att liksom elever som vi, när vi får dem mm. markerar dem som svaga någonstans mm. de är lite mer okej okay om vi släpper utan att de har lyckats Usch, ja. jag tror att det finns en sån ingång att liksom den här personen hade inte riktigt förutsättningen för det, eller att men, oh, jag man gör anpassningar av välvilja men som är också går upp att sänka kraven för att koppla till det vi pratade om förra veckan att det sänker ribbor innan folk kan hoppa över dem. Alltså det, ja och sen så samtidigt det blir så blir det så där att, att är det så att de är svaga för att de inte har fått förutsättningarna eller är de svaga för att mm, inte mm. några föräldrar kör dem till, till jobbet? Mm, eller till skolan menar jag. Alltså, att de inte får en sopad bana. Jag förstår, jag förstår. Och då lägger vi för höga uppgifter. För hade ingen fått en sopad bana så kanske ingen hade klarat det. Precis så. Urs, jag tycker det är så hemskt. Men det är lite mm. som riksidrottsförbundet. Det kanske är så att den här svaga är eleven faktiskt eh, hade kunnat uppfinna cancervaccinet. Det är en bra poäng. Ja. Så det. Du, eh, Punkt nummer fyra. Ja. Är det ett eh, citat från Ross Green i en amerikansk skolor? Ja. Människor som kan uppföra sig gör det. <laughs> Hur menar du då? Nej, jag menar så att man tror... Att elever gör sitt bästa. Mm. Om man utgår för att alla elever gör det bästa de kan utifrån de förutsättningarna och de, mm. alltså de möjligheterna som finns i den kontexten som man verkar mm. i. Är det sant? Jag tror så här. Jag tror att, mm. att, jag tror att vi ofta hamnar i när vi får ett problem. Alltså bara mm. det här, det, det kan vi nog, det finns det säkert forskning på också jag är ganska säker på att det finns mm. forskning på att när man, så fort du börjar benämna, man ser i den här morgans mission det här programmet mm. som gick att, mm. Mm -hmm. ja, men, och, och så har vi problemklassen och så är mm. de benämnda som problemklassen de identifierar sig med problemklassen jag har gått i mm. en klass som har identifierats som problemklassen och då är det ju mm. så på något sätt att då är man ett problem mm. Är du med? Ja, och, och då när man identifieras med att vara ett problem. Mm. Eh, då, då, då, då gör man ju det som förväntas sig av en. Ja, men, men det är ju inte så att man går och får femma i matte då. Eller liksom blir briljant i matte. För att man nej, istället nej. så tänder man ju eld i papperskorgen för att det förväntas av nej. en. Nej, det... ja, men det är precis det. Alltså, utifrån det, det, det, den ingången, det, det perspektivet så drar vi... Antingen eh, tar, tar vi samtidigt rätten att liksom, lägga felet hos eleverna. Eller så tar vi ansvar för det som är fel. Mm. Och så löser vi det för att vi kan göra dem bättre. Mm. Men det är förbluffande hur ofta vuxna människor tänker att barn med flyt förstör. Mm. Men han älskar att trigga igång dem. Hon älskar att liksom, göra det här, Men hon kan mycket bättre. Hon kan om hon vill. Mm. Alltså Förstår du? Hela den här grejen. Mm. Och, och det visar sig att så, när man utbildar fängelsepersonal i... Det här Roskvins förhållningssätt och liksom metoder som är baserade på det. Mm. Då kan man få bort 90% av allt våld mot eh, tjänstemän. Mm. Utbildar man lärare i samma förhållningssätt så kan man bli Sverige eh, bäst på gymnasiebehörighet. Inom tre år, det gjorde SMU kommun. Och det man gjorde var att man bestämde sig för att vi ska undervisa utifrån att eh, våra elever gör sitt bästa och att vi tar ansvar för de fel som finns. Det gjorde man på kommunnivå och <laughs> på tre år så blev man en av de, har man en av de högsta eh, gymnasiebörjligheterna från att inte haft det. Mm. Men det är lite det som Fullän och de här gör också. Mm. Vad Kan du berätta en liten råd? Nej, men Michael Fullen säger ju så här att man ska utgå från att det, som det man gör bra. Man ska utgå från det som varje individ gör bra, men också det som varje skola gör bra och det som varje liksom, klass gör bra. Och sen bygga mm. därifrån. Mm. Eh, och Precis. utgå från det positiva. Eh, och mm. sen då ha höga förväntningar. Höga förväntningar är inte likställt med höga krav det är två Nej. helt olika saker höga förväntningar höga krav utan anpassning jag. Ja, men precis, alltså, jag, jag tror att du klarar detta och, och det, och jag, jag, jag, har, jag har så många exempel och det är liksom lite det här med Carol Reck också som, som hon jobbar mm. med att, att man ska ha liksom, det här att jag du får jobba för, för att det här ska gå bra men, men det, jag är med dig på vägen och du kommer att få göra tusen fel och det är helt okej okay. Precis, precis. Det är en Och sen också erkänna sina egna fel. Det, vet ju, ju jag, det, det brukar jag visa mina lärarstudenter att det är väldigt viktigt att visa vad man själv gör fel hela tiden. Att jag misslyckas för eleverna. För jag tappar inte ansiktet mm. av det så länge jag har kontroll på det. Och så länge jag rättar till det. Precis. Det, det, där, det där är bra, för nu kommer vi in på nummer fem. Mm. Eh, man måste ha full kontroll över sig själv för att kunna samarbeta. Mm. Du ser det, dig själv, att du kan liksom på något sätt berätta för dina elever när du gör fel- för att du tappar inte kontrollen av det. Du tappar inte ansiktet du? Inte alls. Och det, och det ger dig en, en, en position att du kan prata om det med dina elever- och modella hur man gör det. För att de tappar kontrollen när de gör fel. Och de... Det är rätt ofta när vi liksom som en lösning, som en första lösning- är att vi tar över makten och ansvaret- över vad det nu är som händer där saker blir fel. Och då tar vi också bort kontrollen. Mm. Då är man alltid utlämnad till- det är den som har makten, det som är den vuxna, det är det som en läraren säger. Mm. Då har man inte längre kvar någon kontroll över sig själv eller sina egna liksom handlingar eller sitt utrymme. Och då, då får vi elever, när vi ska krishantera saker eller när vi ska liksom lösa problem eller så, så får vi elever som inte kan samarbeta. Mm. Och som inte vill blotta sig. Nej. Och att liksom vill man någonstans ha bättre problemlösningar eller problemlösningar, alltså konfliktlösningar så... Så ser man till att vilken insats som den gör kommer med att eleverna har kvar kontrollen över sig själv. Mm. Och det är inte samma sak som att vara så, utan det är, liksom en, det är bara en del av att liksom, man, man på något sätt är... Men det är ju lite det som läraren behöver också. Vi började med det. Mm. Att om läraren... Mm som vågar göra fel och om läraren ja. är trygg i att leda den här gruppen och känna att ja mm. men det gör, nu, nu gick inte det här som jag ville men, men jag, för jag måste utveckla den här metoden då mm. kommer också, om eleverna lever i den miljön att oj då nu gick inte det här matteprovet som jag ville, men då får jag ju plugga ja. för att göra det ännu bättre eller jag får strategi för det gör ju mm. min lärare det är ju på något sätt mm. gestaltning i sitt bästa form. Eh, där man liksom mm. på något sätt visar att det är okej okay att misslyckas. Eh, för att det lär vi oss på. Vad var det i, alltså det här som Carl His säger, att var bra att du gjorde fel. Mm. Då kan vi ju lära oss av det. Det är en jättebra poäng Det är jättebra poäng. Och det där eh, finns eh, så mycket mer att prata vidare om. Jag tänker att det. Eh, han är en förbaskat intressant person jag tänker att man borde ta sig tid att höra om honom om man inte har gjort det man borde ta sig tid att läsa hans böcker det finns lite böcker han har gjort det finns lite artiklar han har skrivit mm. jag tänker att jag kan lägga en artikel eh, som han har lyssnat med problemskapande beteende på en hemsida så kan man läsa mer om det det tycker jag och det är synd att det tar 18 månader så vi kanske kunnat lura honom med i podden hör du det kanske vi borde kunna göra, jag tänker att han har nu. det är klart att han borde kunna skypa någon gång <laughs> kanske, kanske på vägen Vägen. Vi ser vad som mm. händer. Du kan inte dags att runda av eh, veckans avsnitt. Ja. Tiden går fort när man är kul. Gör den. Så vi slänger på en elevkranika och så säger vi ha det. Tack. Hej! Kära estetelever, när ni sitter där kvällen innan matteprovet och försöker lära er om binära tal och procentuella förändringar så som man måste göra här i livet, så funderar ni nu, tänker vidare på varför. Varför gör jag detta? När kommer jag behöva detta i livet? Jag är estetelev. Jag är inte smart. Jag kan inte. Gång på gång har jag hört dessa unga människor med hela livet framför sig säga, jag kan inte. Jag går i stet. När uppstod denna idé om att det är ungdomar som väljer sitt program baserat på. Att det får utlopp för sin kreativitet, inte är smarta. När blev den en ursäkt att vara akademiskt omotiverad? Hur kommer ni säga att nästan varje gång jag nämner jag går ett estetiskt program så får personen en bild i huvudet av en flummig elev som inte har någon akademisk framtid utan kommer leva i ett litet rum och kasta färg på en blank canvas hela sitt liv? lever kan. Vi är smarta, vi är duktiga och vi är kreativa. Vi går till teater, dans, musik och konst. Vi lär oss att manipulera, producera musik och film och gråta på kommando. Men vi lär oss också matte, är politiskt insatta och har god språkförståelse. Så just som alla andra så har vi också gått till grundskolan. Du kan. Du är smart. Du klarar detta.